Kívánok. A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban általában hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutattunk be, aki felolvasja megjelenés előtt álló szövegeit és megmutatja a számára meghatározó zenéket is. A mai adásnak is lesz ilyen része, de ez olyan része is, ahol egy szerző más valakinek az írását fogja felolvasni, szóval kicsit megbólondított adás lesz, amit mutat az első rész is, amelynek az apropója egyáltalán nem vidám, de talán magyarázhatja azt a zavarodottságot, ami a mai adásból is tükröződik. A nagyváradi születésű és Svédországban élő és műfordító Sall ugyanis szülővárosa zsidó lakosság a gettósításának 80. évfordulójára, amely pénteken, május 3-án kezdődött 1944-ben egy avantgárd performatív emlékművet készített, és olyan szempont is különösen foglalkoztatja őt, amiről soha nem szoktunk hallani, hogy mi lett a deportáltak kutyáival, akiket már a gettóba sem vihettek magukkal, úgyhogy első vendégemet Sall Lászlót köszöntöm így. Telefonona, a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdjük is azzal, a megkeresésnek. Hogy... Köszönjük szépen. Kezdjük is azzal, hogy mi is ez az anyag, amit te készítettél. Ugye erről szól az életünk, hogy mi is ez az anyag, ami mi életünk. Azt hittem azt mondod, hogy nagy... a hiány jelenlétéről, bocsáss meg. Igen, igen, csak ilyen nagyon szép közhelyeket nem szeretek mondani, mert, mert abban e, nyilván, már nem fér bele az enyém. Mindig azzal kezdjük, hogy a kisebbségeknek a traumái, és hogy a kisebbségeknek hogyan lehetne megoldani a traumáit. És én arra gondoltam, hogy én magam is egy kisebbség vagyok, akik ott nagy váradot. És ugyanakkor én ezzel, hogy ott nagy nagyváradot, én ezzel csak bővítettem az én nagyváradiságomat, tehát nem csonkítottam, hanem csak bővítettem. Jobban rálátok. És akkor azt láttam, hogy ezt a hiányt, akkor jó, mondjuk maradjunk a hiánynál, ezt valahogy artikulálnom kellene. És azt néztem, hogy akkor a többségnek a hangjában benne van-e ez a benne lehetette. Benne volt-e a megfogalmazás, ennek a hiánya? Hogy mi történt annak idején ez a május harmadikától kezdődő és egy hónapon át tartó tragédiának Nagyváradon? Volt-e ennek előzménye a magyar irodalomban? A nagyváradi irodalomban, és akkor a világ irodalomban. És akkor én ezeket próbáltam összeolvasni, hogy, és összesen 218 ilyen vendégszerzőm, és és ezeknek a nevét mind megadom a filmben is, hogy kik ezek. És ez fontos szerintem, mert a kortársainktól kezdve, és akkor így fél, fél nemzedékenként visszafelé menve az időben, elég messze is eljuttunk a váradiságomban és hogy megvoltak-e azok a szavak, azok a mondatok, amivel ezt el lehetett volna mondani, ezt a holokausztot, amit Mégiscsak elkövettünk nagyváron. Ugye az egyik ok, amiért elkészítetted, hogy elégedetlen vagy a város emlékezett kultúrájával. Ez mit akar. És kétszeresen is a takarást kérdezem, mit akar az elégedetlenséged, és mit akar ki a hallgatás kultúra? Igen, hát nagyon pontosan fogalmaztál én. Ugyanakkor én nagyon szeretnék azzal vigyázni, hogy én senkitől nem kérem a számon, hogy, hogy mit, és hogyan emlékeznek nagy nagyváron. Ez az én megemlékezésem, és ez, ez az én jólétemhez kell hozzájáruljon, hogy én ezt megtettem. Tehát az, hogy ők ezzel hogyan foglalkoznak, ez nem az én dolgom. Én talán, ugye, talán én annyit tehetnék most hozzá ebből a sok távlatból, hogy évekkel is meg kilométerekben is meg most már kultúrában is tehát hogy olyan sok minden megváltozott hogy talán most még a nagyváradi magyarok az elrománosodást sem tudják feldolgozni mivel ezt az elzsidótlanítást sem tudták feldolgozni egyébként létezik nem magyar horizontú nagyváradi zsidó identitás? vagy ehhez most kéne élned váradon hogy erre tudj választ adni? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én erre csak azt tudom mondani, hogy nyilván a zsidók most románosodnak nagyváradon, vagyis hát azok már román identitású zsidók, uh -huh. mint ahogy annak idején magyar identitásokkal váltak. Tehát ez csak ugyanazt történik, ahogy én és az én gyermekeim svéd identitásúvá válok itt Svédországban. Hallgassunk most meg egy részletet a cannivale című emlékperformanszódba, és utána még beszélgessünk Sallászlóval a belső mai blokkjába. Ezt így nem lehet közölni. De ezt mi el tudjuk játszani. Ketrec az egész világ. De nem, hanem inkább így. Ó, Imádlak. Szeres inkább. Azt nem tehetem. Szeretni cselekvés, imádni létezés. De attól még szerethetnél, hogy másfajhoz tartozunk. Azt nem lehet... Magyar juhász nem szerethet német vizslát. Ez itt Darkó István, az önök legádázabb műsorvezetője a világ és saját hullám Híreket mondunk. Rögvest, amint megérkeznek a lapok. Kutya élet ez. Kutya élet az ön hűséges reggeli lapja, benne hírek, időjárás jelentések. Időjárás jelenség. Egyszer Angliában úgy esett, hogy egész nap sütött a nap. Időjárás jelentés nincs. Mert a helyi adatokhoz sajnos nem férünk hozzá. Annyi azonban bizonyos, nem a bombák jelentik a legnagyobb veszélyt. Amire bármikor számíthatunk. Hanem az ösztönök elszabadulása. Az, hogy az állat emberré válik. Azonban ne aggódjatok, a mi kutyáink garantáltan száz ban állatok maradnak. Támogatunk. Szájkos Lerántó Kubinyitől, Szacsva Imre utca 22. Kézes László. Ne tépje haját, mert a válasz nem ott van. Írjam ki belőle. Azt mondja, közmondás versenyt hirdett. Ő a másik versenre toboroz. Ő nem Berlinbe szervezi ki az embereinket. Kutyák lesznek azok. Igen, pont mond is egy ilyen példát, hogy a jó kutyát is könnyű házalóvá tenni. Tele van a város a farragaszaival valami kutyarádiónak szervezi az embereimet. A kutyáit. A falakon a ragaszaitól, mint párás lehelet lebeg a rémület. Hát persze, hogy belélegzem. Dolgozatok legények, holnap lesz a vásár. Neked ma már a kutya sem dolgozik. Ne ugass. Mi lesz az értékeinkkel, ha ez így megy? Ha ez így folytatódhat? Ki ez az impopulár potentát? Túl az ópotencián kiárulja a polentát. Nem egészen jól sikerült akusztikai szabályszerűség. De kalap alapnak jó. Kalapom emelem. Nem megyek inasnak, nem megyek molnának. Nekünk nem molnárokra van szükségünk. A kötelékeinket erősítő, kollektív élményeket biztosítani tudó központokra. Ide kérek egy regisztrációs asztalt. Anya neve. Anya neve. Anya merev. Szabályszerű akusztika. Én búvár leszek. Nekünk nem. Lélek. Búvárokra van szükségünk. Önismeretük fejlődéséhez. Ide építünk egy felfogási központot. Közösségi ember ideált, és normákat közvetítünk az olvasók számára. Ezt meg tudom írni, regisztrálni, felfogni, elemezni. És odahatni. Nekünk nem hajós kapitányokra van szükségünk. Nemzeti cselekvési stratégiák terjesztésére van szükségünk. Az emberek. A saját akaratuk szerint fognak minket választani. Minden nemű külső befolyásolás nélkül. A részlet után folytatjuk a beszélgetést Sallászló műfordítóval, irodalmáról, arról az emlék installációról, amelyet a YouTube-on érhetnek el, és amely a nagyváradi zsidók 1941-es gettósításának állít emléket. Ez egy képi és hangzó performance a YouTube-on. Miért, miért pont ebben a formában csináltad, készítetted el? Az én anyagomat elkészítettem kb. másfél évvel ezelőtt, és akkor felajánlottam egy színháznak. Az a színház nem válaszolt rá, és akkor én azt gondoltam, hogy ez az én dolgom, és ezt én meg kell csinálnom, és hogy nincs kire várjak. Illetve nagyon sok barátomra vártam, és kaptam is tőlük segítséget. Tehát megkértem a barátaimat, hogy a, a már mindenki kezében ott lévő mobiltelefon hangrögzítőjével örvítsék a a számukra kiadott szövegeimet, ezeket nekem visszaküldték, ezeket én összevágtam, és akkor ehhez találtam ki a képi megoldást. És ez a képi megoldás lett az, hogy a gettót jártam körbe amikor ezt megtudtam, hogy te ezzel foglalkozol, akkor az a bizarr gondolat jutott az eszembe, hogy ebben az időszakban nagyon sok táblára volt kírva, hogy kutyák és zsidók nem látogathatják az adott műintézményt. Nem, mintha az embernek lenne kedve bemenni egy ilyen helyre, akár kutya, akár zsidó. Úgyhogy egészen megkérdőjelezi vagy radikalizálja a humanitás fogalmát azt hiszem ez a te projekted. Erről mit gondolsz? Igen, erről nagyon sok mindent lehetne gondolni. Én erről azt gondoltam, hogy én valahogy meg kell közelítsem ezt az én nagyváradi témámat. És ennek van irodalma. Tehát van irodalma, hogy mi történik bent a gettóban, van irodalma annak, hogy mi történt az emberekkel, akikkel tudnán elhurcoltak. Viszont én kellett ezt, jó, akkor most itt legyen, körbejárjam, ugye, ahogy a kutyák járják majd körbe a gettót. Tehát én kellett meg tudjam, hogy, hogy mit lehet ebben, Ma még beszélni? Milyen beszéd ez? Van-e helye a szónak, a gondolatnak? És milyen gondolatok félnek ebben? A korán elhunyt Avantgarde groteszk szerződt Darkó Istvánt többször is megidézed a, a performance-ban. Milyen viszonyban álltál vele, vagy csak Darkó Nagyváradi kötődése miatt került be ebbe a műbe? Ugye már foglalkoztunk egy korábbi adásba a Macska Rádióval. Én azt gondolom, hogy nevezhetem őt a barátomnak, és én magamat az ő barátjának. Ő fiatalon került. Váradra és zseniális darabokban játszott. Az ottani társadalomban volt színés, hallgatóknak szerettem volna elmondani. Igen. Így van, és, és mi valahogy barátok lettük arra a rövid időre amíg ő élt, és azt gondolom, hogy az az ő műve, azt én meg kellett és adta magát, hogy a macska rádióját kutyarádióvá változtassam. Ugyanígy nagyon sok más váradi volt, barátom is benne van, vagy olyan emberek, akik váradon éltek különböző év, években, tehát nem is voltak egymásnak kortársai. Mm. Helytársai csak voltak a csak. Pontos, köszönöm, igen, így van, így van. És, és uh, így kerül uh, egymás mellé Ligeti György például, és az én ma még <gül> élő nagyváradai főszerkesztem a Szűcs László. Ő az egyetlen, aki még él ebből a társaságban. Hmm. Szoktál álmodni Nagyváraddal? Én nem szoktam álmodni, tehát egyáltalán nem szoktam álmodni. Tehát, tudjuk, hogy mindenki álmodik, de nem jön fel, hogy, hogy én emlékeznék rá, hogy én azt szoktam mondani, hogy én nem a tájakat látogatom meg, nem a városokat látogatom meg, hanem még az ott élő embereket, az ott élő barátaimat, az ott élő öcsémet, tehát, hogy én emberekhez megyek, és nem a városhoz megyek. Köszönöm, hogy erre a kérdésünkre is válaszoltál. A Sallászónak, Nagyváradi születésű, Göteborgi műfordítónak köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk vele erről a nagyon fontos munkáról. Az adás következő részében a Debreceni költővel Szénási Miklósal fogunk beszélgetni, de először hallgassunk is meg egy zenét, amelynek szinténi a társszerzője Fodor Dorkával együtt, ez a Hintaló együttes Szerelmes plusz biciklista című dala. A bi, egy rége elfelejtett várnom. Tudom, ki voltál tavaly, és mit tettél ezen a nyáron. A bőröd, mint a hatfülpő, a hajad fekete básó, életlen fotó ez rólad, a hátadat gyorsan kivágom. A városban áll az idő, az árnyékok, kire várnak, halottnak tűnnek messziről, pedig csak alszanak a házak. Még nem tudom, hogy holnap reggel mire ébredek Az üres parkokat bejárom, míg az este érkezik veled Katasztrófa turista vagy, mozifilmben hódító Pilóta egy csillaghajón, két gigabájta a buprón vagyok a játszótéren, felmászok a toronyba, Felhőkre írom a neved, szerelmes biciklista szél a tarasson, a vázában elszáradt virág, busz megálló járda szegély, téldre borult kukák. Néhány szobor a főtéren, plakát egy magányos tűzvalon, a templok kertjében kőkereszt, repülők zúgását hallgatom, este kezd nincs esernyőm, kerget a valóság. Hogy hány óra van? Nem tudom, de bár táncolnak a fák. katör vagyok a játszótéren, felmászok a toronyba, felhőkre írom a neved. Szerelmes biciklista. Szerelmes biciklista. Szerelmes biciklista. Szerelmes biciklista. Szerelmes biciklista. A hintalózenekkal számát hallottuk, melynek egyik szerzője Szénási Miklós, a mai kicsit rendhagyó második vendége, Debreceni Költő, több kötet szerzője, és mellette kulturális újságíró, aki más művészeti műfajokban is alkot. Kezdjük először azzal, hogy mit fed le a te művészeti és kulturális horizontod számodra, ezek egymás közelében vannak, vagy érzékelsz azért egy termékeny festávot, és még egyszer köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat, és köszöntünk itt a stúdióba. Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat, Kultúra, művészet számomra ezek nagyon közel vannak egymáshoz részei az életemnek, ugyanúgy, mint a levegővétel. Nyilván a kultúra fogyasztása az egy területe az életnek, a művészet pedig az alkotás, a kreativitás az a másik, de ezek közös halmazok. Erről a zenekarról, illetve erről a zenéről, amit az előbb hallottunk mondanál, valamit én lehet, hogy már a címét is rosszul mondtam be, mert azt a plusz jelet nagyon pozitívan értettem a szerelmes és a biciklista mellett. Abszolút pozitív, a Hintalú egy teljesen új projekt. Igazság szerint nekem nagyon régóta megvan a zene, az irodalom a hatása, működés az életemben. Ez egy teljesen új projekt, amiben ketten vagyunk. És valahol én visszatértem a gyökerekhez, mert annak idén egy fóbikus tanaszok nevű társaságban repetkeztünk el még a 80-as évek végén játszani viszonylag korán Magyarországon, és ez most egy visszatalálás oda, kicsit költői szövegekkel, Fodor Dork, egy kiváló muzsikus lány, ő énekel, illetve ő mondja a szövegeket, közösen érjük a zenét és a szöveget is. Tehát igazából ez egy ilyen kaland. Ugye felsorolásban mondtam, hogy költészet, irodalom, újságírás, zene, de ha jól tudom, még a színház is rajta van a horizontodon. Időnként igen, nagyon szeretem a színházat nézőként, írok is sokat a színházról, vonz az a világ, de Előfordult olyan is az életem, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy színházi szöveget érjek, ami aztán valóban megjelent a színpadon, és új életet is kapott. Ilyen volt a Mesés férfiak című darab, aminek én vagyok az egyik szerzője. Erősen kötődsz Debrecenhez, és több részén is éltél a városnak, ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hány arcát látod a városnak, illetve mit jelent számodra, illetve az alkotásait szempontjából maga a lokalitása Debreceniségét? Megint csak a közelség távolság kérdése érdekel, hisz Debrecen az ország második nagyobb városa egyfelől, de belülről vajon mekkora? Szerintem belülről sem kisváros város. Valamikor a 70-es, 80-as években nyilván teljesen más arca volt. Én akkor mondjuk gyerek voltam, vagy kamasz, és akkor bizony éreztük azt, hogy itt nem történik semmi, unalmas az élet, szürkék a vasárnapok. Manapság szerintem azzal küzdünk, hogyha bármilyen napot, bármilyen napszakot kiszorunk, hogy melyik programról mondjunk le. Tehát tényleg sok minden van, és ez nem egyfajta ilyen hazabeszélés, lokálpatrióta szemszögből, nagyon sok minden történik Debrecenben. A színháza erős, a bábszínház, a kiállítóterek, a múzeumai, a fesztiváljai szerintem mind-mind jó lehetőséget kínálnak a fiataloknak, az idősebbeknek is. Mennyire nagy a város? Nyilván Budapesthez nem mérhető méretében, ugyanakkor hint nem azért el lehet busszal, villamossal, gyalogkocsival, Biccolja a bárhonnan, bárhova jutni. Tehát egy élhető városképe is van. Oda ha, lehet egy nagy után menni. Ha ezeket a szárnyakat, ami a mesés férfiak szárnyakat szími darabnak a szép metaforája, így felrakod, akkor neked a Debrecennek melyik része a legóthonosabb? Ugye a Debrecen a város szélén nőttél szabadság szabadságtelepen, ha jól tudom, de azóta sok helyen laktál a városban, hogy neked a belvárost jelenti Debrecen, a nagy erdőt, tehát a részben az egész az miképpen képződik meg Színási Miklós számára. Valójában mindegyik, de Vecen, és mindegyikben otthon tudok lenni, és mindegyiket más miatt tudom szeretni. Lakótelepen nőttem fel, sok időt töltöttem ott. Más léptekkel járok arra felé ma. Manapság egy kertvárosi környéken fordulok meg többet, imádom azt, amikor felpattanok egy biciklire, zenét hallgatok biciklizés közben, de csak úgy, hogy halljam azért a kerék és is, és akkor törög az agyamban sok minden, az is például, hogy Miből lesz vers, vagy hogyan születik, vagy mit lehetne lefotózni, feldobni a Facebookra. Tehát ezek is mozognak. Sokszínű város egyébként ez a Debrecen, és szerintem minden ott otthon lehetünk, vagy sehol sem lehetünk otthon. Na most rá is tekeredek erre a metaforádra, mert pont ez érdekelne, a nagyon sok műfajban, műnemben alkotsz, a lirától a prózán át a mesékig. Ezek mennyire merőleges vagy párhuzamos jelenségek nálad? egyes kötetet is publikáltál, a boszorkányos szép História című próza eredeti kiadásában ott volt a Kert című is, ahogyan a gyerekverssiklus. Nagyszerű cím, kerülöm a könyveket, hiszen július van, Erősen szólnak a felnőtteknek is. Tehát hol vannak a belső határok, ha egyáltalán vannak? Jó, hogy oda tetted a végére, hogy ha egyáltalán vannak kell, hogy legyenek határok. Tehát De egy határozott választ kéne adnom, hogy nem. Nem kellenek. Egyébként pedig, ha vannak, létük át őket. Uh -huh. Te ezt a költészetedben nagyon sajátos módon megteszed, most idéznék egy-két strófát a néhány lehetetlen változat című versetből, majd utána lesz saját felolvasásod is, utána nem akarom elvenni a kenyeret. de ebből egy rövidet idéznék, és utána elmondom, hogy miért. A párják egész nap nyomják az áriát, egyszer majd arra ébred, hogy a kerítését eltűzelik és a párnát az arcába tolják, köhögje ki, hol van a pénze, vagy lehetne kisvárosi vándor, akire mindenki rászól, ne itt ücsörögjön, húzza a belét, és a szemetet ne szórja szét, mikor megint zabál a kukából. Ö, próbáltam úgy olvasni, hogy hallható legyen, hogy a rímek nem a sor végén vannak, hanem egészen váratlanul bukkannak elő a sorok közepén, ez egy nagyon radikális hatás. Ö, neked ez volt a célod például ezzel a verssel, többek között? Figyelj, nagyon furcsa történetem van erről a versről, ezt megértem, megjelent valahol, és én el is felejtkeztem erről. És egyszer csak egy kedves költő barátom, Júhásztibi azt mondja, hogy neki ez a kedvenc versetőlem, szégyen szeme meg kellett keresnem, hogy hol van a vers. Szerintem én egyébként kicsit ösztönből dolgozom. Tehát hagyom, hogy hatások érjenek. A színházom megyek, szeretek idézőjelben felkészületlenül menni, tehát nyilván van valami, amivel felkészültem az egész életemben arra, hogy éljek, meg hogy lássak, meg halljak, meg része valaminek, de szeretek úgy bejönni, hogy csapódjon az arcomba az előadás. És ugyanezt gondolom a költészetben is. Tehát nem tervezem meg papíron a verset. Nyilván egy prózánál más, azt másképpen gondolom végig, és azért a versnél sem adtok jelleggel ennek a szavak, hogy az egyik szó ez milyen jól hangzik, abból jön a másik, ott is megvolt bennem egy kép, ami felé akartam indulni. De az enyének hmm. van, és a szövegnek is. És a, a meséknél, amiket írsz, ott mennyire fontos a közvetlen befogadó? Nem tudom, hogy ezeket a meséket te saját gyerekeid számára írtad. Tudom, hogy más gyereknek volt, hogy sokat segítettek ezek a meséid. Tehát mennyire fontos ilyen szempontból a visszacsatolás? Vagy magadnak jó, is írod hogyha, a meséket? Az jó, hogyha visszajön. Az, hogy tetszett a mese, vagy működik. Tehát ezekre mindenkinek van szüksége, szerintem, hogy kapjon ilyen visszajelzéseket. Furcsa, mert az első gyerek versémet egyébként úgy értem, hogy még akkor nem voltak gyerekeim. Aztán jött egy olyan helyzet, amikor már volt gyerekem, voltak gyerekeim, és ugyanúgy ezeket írtam, és tényleg működtek is valamilyen módon, valamilyen szinten. A mese egyébként egy nagy találmány az emberiségnek, a boszorkányos szép és újját abban is ott vannak a népmesék. Ugyanakkor azt is hozzá kell tegyem, hogy változik minden, tehát én is változok. Millió könyvem van, most időnként fogok könyveket, leteszek dobozba, dobozokba, leteszem őket a pincébe, és lehet, hogy ez a feledés nevű helyzet lesz majd, ami vár rájuk, mert onnantól kezdve már nem fogom őket elővenni, csak tologatni a dobozokat. Mint régi De régi kézirataidat megőrzöd egyébként, vagy amiket vázlataidat, mindenféle szövegeidet, azokra ugye ez, hogy legyenek? Nem feltétlenül ebben rendetlen vagyok, és ezért volt például a döbbenetes élmény, amikor a Térei Lakásmúzeum megnyílt Debrecenben, és ugye a saját szövegeimet is láttam ott, vissza a saját levelezésemet, nagyon, nagyon felkavaró élmény. Téla János a nagyon jó barátságban voltunk, és János viszont készült arra, hogy neki volt minden. Megőrzött minden ilyen elemet. Én ebben rendetlen vagyok. Igen, hát olyan volt, mint ő, egyik fontos hőse Szomori Dezső, aki maga is mindent archivált és gyűjtött, csak arra nem gondolt, hogy egy bomba azt is meg fogja semmisíteni. Sajnos, ahogyan őt magát is a második világháború, illetve vannak a politikai közege megsemmisítette. Az utolsó kérdésem ebbe tére is benne lesz. Az irodalmi Debrecennek a rétegei elképesztően gazdagok, ha azt nézik, hogy csokonai vitéz Mihálytól Moricon át, hát a már lezárt Tére tart. Hogy mondanál nekünk egy olyan szöveg, illetve térbeli helyet, ami különösen fontos, és amit esetleg mi is fölkereshetünk, ha Debrecenbe járunk, vagy utána olvashatunk egy ilyen fontos Debrecen irodalmi kettős pontot? Az a baj, hogy egyet nem tudok. Akkor hát nagyon többet. sok van, de mondok egyet, mégis, hogy egy legyen. A Miliusz kenyvtár a uh -huh. Nem messze van a Térej emlékmúzeumtól, nem messze van Térej házától, a közelben lakott Szirák Péter, aki osztálytársak voltunk annak idején az ötös utcai iskolában, ott, ott sok minden képződik uh -huh. az emberben. Igen, Szirák Péter Jó a Debreceni Egyetem professzora az Alföldfolyarat főszerkesztője, neked pedig gyerekkori pajtásod, ha jól rakom össze. Így van. És ki a meccsein is előfordulsz? A, barát. a Debreceni Lokomotív meccsein is előfordulsz, úgy, mint Szirák Péter? Én nem vagyok megysejáró, nekem inkább a Csokonai Színházban van bérletem, bár vannak sokan, akiknek a Loki megysekre, és megoda is. Végezetül hallgassunk meg három verset, amelyet felolvasol a műsorba, utána pedig még egy általad választott zenét is hallani fogunk, Olafur Arnold dalát, Nanna Brindis Hilmars Dóthir közreműködésével, de még mielőtt felolvasnád a verseidet, avas be minket, kérlek abba, hogy miért ezt a zenét választottad. Nem azért, hogy nehéz legyen kimondani a Köszönöm szépen. Tehát ez semmiképpen nem volt bennem. Nagyon szeretem a skandináv zenéket, kísérletezőek, izgalmasak, tudnak kortárs hangulatot kelteni, majd majdnem popzenések, filmzenések. Egyébként ez meglepően divat manapság. Tehát sok-sok ilyen zenét hallgatni. Nem. Ezzel a barabás lőénc véle világgal, ezek egészen rokonok. Köszönöm a felkonfot, és akkor most jöjjenek a versek, utána pedig akkor a dal Szénási Miklós választásában. Köszönöm én is. Miközben? Napfeltekkor érkezik a forgalódás szelleme. Még innen vagyok az ébrenléten, de már túl a sötéten, ahonnan korábban a telefonom hangja segített kikapaszkodni. Ez a nap is az enyém lesz, ott vagyok a közepén, eleinte mint fásult őrhajós az ismeretlen bolygó hóviharában, aztán hogy a villamos vezetékeken remegő esőcseppek készen az utazásra erősödő szélben. A ravasz göröghajóshoz hasonlóan próbálom elkerülni a szérteket és a távoli szobákban intézkedő démonokat, akik miatt minden nap közelebb kerülünk a peremhez, ahonnan már csak zuhanni lehet a világot tartó teknősök rántos teste mellett. Miközben ébren vagyok, próbálom elképzelni hányféle életem lehetne, de túl intenzíven vesz igénybe a lehetetlen küldetés, és nem is vagyok benne biztos, hogy amit hallok, az valóban a tenger és a kajdlók Azé, aki a tengert akarta látni, a hold homokdombjain hagyni lábnyomát, ahol a nyulak királynője ezeres elhajította a tiaráját. Arra gondolt azért az égszer, aki megtalálja, azért a hold, aki zászlót tűz ki rá. És a tenger, aki gépen fölébe hajón hasítaná, vagy furró és hálókkal szórja tele, aki fövenyően nézi átkot mond rá, vagy napolajas testét simogattatja vele, akinek vérfolyik az erejből, vagy aki keserű mézen sem utazott soha, csak előbukkant a fátyolosan közeldő estéből, mint valami leárazott ruha? Most még. Kinek a gondolataiból érkeztél te mondat? És miért keveredett össze minden részleted? Hogy csak nézlek bizonytalan tekintettel? Ki vagy valójában, és én ki vagyok? Azzal a hideg szomorúsággal fordultám elém, ami a könnyezni képtelen férfiakat nem fogja lenyűgözni soha. Úgy akasztanálak fel száradni eső után, mintha a kötél, amit a körtefa ágára hurkolt anyám a másik végével az ereszkedő esébe kapaszkodna. Ott fekszem a fűben, térdemen hangja, a szőlő levelei között a szél jár. A könyvet, amit reggel olvastam, Alexandre Dumas írta. Húsz év múlva már nem veszem elő újra és újra. De most még elég időm van eltékozolni mindent, ami lehet még. can Olafur Árnálc Partikles című szerzeményet hallották, Szénási Miklós költő és debreceni kulturális újságíró választotta az adásba, aki az előző vendégünk volt. Ebben a mai kicsit rendhagyó adásban, a műsor utolsó részében pedig Drefiános írót köszöntjük szintén telefonon, akinek szintén erős helyi kötődése van, ez pedig Dunói Város Városához fűzi. Szervus, köszönjük, hogy elfogadod a meg, illetve a telefonhívásunkat. Én is köszönöm. De Debrecen után Dunajváros azért egy másik ö, karakter, hogy úgy mondjam ugye az egyik egy nagyon régi város a Calvinista Róma város pedig egy meglőttesen modern város a szocializmus egyik nagy teljesítménye volt hogy különböző falvakból gyakorlatilag összegyűrt egy, egy várost, aminek egy egészen különleges belvárosa is van Neked mit jelent a Dunajvárosi lét? A legfontosabbat azért mert olyat kaptam ebbe a városban amit másvárosban városban valószínűleg nem kaphattam volna, méghozzá a tökéletes időben a tökéletes képzést, uh -huh. tehát én egy iskolára gondolok. Nem vettek fel a gimnáziumba, és technikumba kerültem egy vegyész technikumba, a Lórenfi Zsuzsanna szakközépiskolában, és kiderült, hogy ez a világ legjobb középiskolája mert a világ legjobb magyar tanárát kaptam meg, pont akkor, amikor erre szükségem volt, tehát érettségi előtt másfél évvel, akkor a legfogékonyabb ember, és, és akkor kell, hogy megkapja azt a tudást, ami aztán megalapoz minden későbbit, és hát ez nálam így történt, és ez egy embernek köszönhető, és hogyha szóba hozhatom a nevét, akkor elmondani ki ő, ő Martin Ferencnek hívják, uh -huh. jelenleg filmet tanít Pesten Egyetemen filmelméletet, és rendszeresen publikálom, és ha esetleg szóba kerül királyenő Jenő a nem tudom, akkor csak annyit Martin Ferenc kapcsán, hogy őt az elsők között jegyzik a, a király szakiradalomban, tehát ő még uh -huh. 88-ban írt róla a filmvilág muzsikában 18 évesen, Na és ő lett a nagyot tanárom, és ő lapozott meg minden későbbét, és ezért, ezért ezért mondom azt, hogy a legfontosabbat kaptam, mert ennél fontosabb tulajdonképpen nincs. Ez nagyon jellegzetes, hogy rögtön a helyről egy emberre aszociálsz. Egyébként Szénási Miklóst is a Debreceni terekről fogadtam, de inkább emberekről akart beszélni, de ez mindenképpen egy, egy jó dolog. Egyébként ez náladásul a rendszerváltás utáni időszak lehetett, ez a te gimnáziumi igen. eszmélésed, Dunói város. Igen. Ez a 90-es -90 évek első fele, uh -huh. igen. Pont a legjobb időszak. A akkor is fogunk beszélni, de előtte beszéljünk Dref Jánosról, hiszen ez egy művész név, amit Balassa Péter Halálnapló című opuszából kölcsönöztél, vagy találtál, vettél fel. Mit jelentett, vagy mit jelent neked ez az érdekes mű, és miért ezt a nevet választottad? Ez volt az első mű, amit az írokbóltyában megvettem. <gül> Tehát ez egy debitáló mű. Továbbé is... Az első tanáromnak tudok kiváltkozni vagy, vagy a magyar tanáromnak. Ő beszélt nekem fontos alkokról, akik aztán életem meghatározó figurai lettek. Így ö, Balassa Péterről, akinek akkor nagy kultusza volt, ö, Király Jenőről, aki a, az Elte legendás ö, tanárszemélyisége, vagy Jeles Andrásról, vagy Szirágy Jákosról, és... Ö, amikor együtt elmentünk először az íróboltjába, akkor ezt a könyvet vettem meg. Ez 93-as, tehát ez frissen básárolott pedelmi volt. És én nem olvastam el a teljes művegben, vallom az égésség. Viszont, viszont olvasgattam, és ez, és ez a breffi figura, ez itt hat oldalban megfogalmazott Balaső Péter, hát ez a legfogékonyabb időszakomban talált el egyrészt, Másrészt volt Mártól Lászlónak a jelenkorban egy kritikája könyvről, annak az volt a címe, hogy ki volt Dref stalkerem. Rögtön a és filmnél a... vagyunk a Tarkovszkival, igen. I igen, és, és, és ez a jelenkor lapszám, ez nagyon sűrűn találkoztam vele, és így a Dref név megmaradt, és aztán amikor majd húsz év múlva, vagy tíz év múlva talán, már tanár és aztán kirittem a közoktatásból és már, már dolgoztam tulajdonképpen az első művemen, akkor rájöttem, hogy nekem szükségem van egy, egy másik, egy, egy közelebbi, egy, egy, egy valódi, egy igazibb személyiségre, identitásra és ahhoz egy névre, és akkor már óc, keresgettem neveket, és aztán rájöttem, hogy minden, amit itt Valasok Péter leír, és amit én azóta is olvastam, az tulajdonképpen érvényes rám, sőt. Tehát tulajdonképpen teljesen identikus vagyok a magával a szöveggel és a, a dreffi figurával, tehát nekem itt a végállomás. Tehát téged írt <gül> tehát meg gyakorlatilag? Gyakorlatilag engem írt meg, és, és kölcsönviszonyban vagyunk abszolút a szöveggel, oda-vissza. Tehát hogyha én nagyon eltévednék a dolgaimat illetően, akkor ez egy ez a referenciám. Tehát, hogy Ugye, említett, tett, hogy a, a halálnapot azt akkor nem olvastad el a királyenőnek a nagyművét, viszont ha jól tudom, radikálisan végigolvastad. Radikálisan és ideálisan, ott minden ideális volt, ugyanis semmi nem zavart meg. Én addigra már kiírtam magamat a, a, a társadalomból és a, és a világból, amikor találkoztam a művel 2013-ban. És hát Kerecsény László írt most rólam is a decemberi filmvilágban egy ilyen mege, megemlékező, írást és ott leírja azt, amit én közöltem vele is meg a publikus, hogy én 6 évig és kereken tíz napig olvastam. Úgyhogy abban benne van már egy kötetnek az újrolvasása, ez a második kötetet menet közben meg újrolvastam, uh -huh. és ez és, és nettóolvasás. és filmnézés, és még aznyi van benne, hogy meg kellett tanulnom mindenről még írni is, és az egy külön munka volt, ez egy fél éves munka volt, még, még, még az első érvényes soraimat le tudtam írni, Úgyhogy e, e, ebben hat éve benne van, és a hat év már átcsúszik a menedzselés időszakába, mert most már 8 éve menedzselem ezt az életművet, és főképpen a film szimbolikáját, uh -huh. és abból négy év teljesen a nyilvánosság kizárásával történt, és négy éve vagyok fenn a Facebookon, megtaláltam az ideális formát, ahol ezt hájpolni kell is népszerűsíteni, úgyhogy, és a teljes gázzal, tehát a padlógázzal a publikációkat. A beszélgetésünk végén, illetve felolvasásod után, mert hogy az is lesz, a Bitlis egyik szemét fogjuk hallani, Ellenis Morisset előadásában kérek, az velünk, hogy miért fontos neked, miért erre esett a választásod, ha már a filmszínház muzsika, akkor most a muzsika részét vegyük egy kicsit gorcső alá. Teljesen random, uh -huh. teljesen random, de ugyanakkor mégsem, mert egy nagyon fontos szerzői gecűs az kötődik, uh, még az ahhoz, hogy uh, hihetetlen dolog történt velem. A, írtam egy, két hónap alatt egy, egy, egy művet, egy opuszt, egy, mondhatjuk akár regénynek is, egy levélregényt, uh, tíz évvel ezelőtt. És én ezt kinyomtattam, és uh, hát uh, ez uh, ott volt a, itt volt a polcomon, tehát kardintásra volt tőlem, de nem foglalkoztam vele. Ez egy 80 oldalas szöveg, nem foglalkoztam vele, és most valamiért egy Facebook poszt kapcsán kellett um, arra járnom, és találkoztam, és egy lemültetben elolvastam, és láttam, hogy ez csak ki kell jövíteni hibákat is, mert küldhető egy érdónak, és ezt is tettem. És ebben szóba kerül Ele Elenis Morisset, és akkor rájöttem, hogy én ezt abban az időben írtam, amikor... Amikor és ez a szövebészóba kerül ellenis Meliszet, el el el uh -huh. és ez egy nagyon, nagyon, nagyon kedves és jó időszak, mert maga a mű is egy öröm tulajdonképpen. Nem sokára meg is hallgathatjuk, majd előtte jöjjön felolvasás, de nem magadtól fogsz olvasni, hanem mástól, úgyhogy röviden akkor kérlek, mondd el, hogy mit fogsz felolvasni, és egyben meg is köszönöm neked, hogy a rendelkezésünkre rá és egy kicsit tudtunk beszélgetni, úgyhogy akkor jöjjön a felolvasás Dr. János Dunajvárosi író tolmácsolásában. Balesöpéter halálnapló című művének 218. oldaláról részben ez a fejezet címe. Ez az ezred, ezred, ennek az írásműnek a tervezete. Két rész foglal magában, melyek azonban nem követik, hanem váltogatják egymást. Címük, esztétika, zárójel regény, illetve Dref János élet és halála traktátus. Miként lesz egy nagyobb, sokágóbb műelemzés szövegéből regényszöveg és fordítva? Az elemzendő mű a megirandó mű élete és története. Mindenek a közvetítője, a főszereplő, Dref János, aki mindenre rámegy. Élet története a műelemzésből műbe átfordulás története és vissza. A téma egy műelemzés regénye. Az elemzendő mű múzió könyve a tulajdonságok nélküli ember. Ö, itt tennék egy szerzői lábjegyzetet, én ezt cseréltem ki királynő 9 kötetes művére, tehát egy picit nehezítettem azt a dolgot, amit Balassa nekem ö, így előír. Tehát nehezítettem még a, az alapszöveghez képest is. Folytatás. Ö, megírandó az olvasás és az elemzés drámája, egy látszólag passzív művelet, Aktív életproblémává változtatása. Az elemző, Dreyf János elkezdi, vagy éppen a kezdéskor, mert folytatja az analízist. Abszolút pontos tudományos apparátussal dolgozik, Szakirodalmat használ, érve a következtet ellenőriz, feltár és száfol és stb. A művelet egyre feszültebbé válik. Néhány elágazás is kibontakozik, a szöveg szétírodik. A két legfontosabb elágazás, Flaubert, Bovar és Peküsje, valamint a tudássegény főműve, Muzili. Muzili is az, rejtett rokonság fűzi össze őket, valamint Tomászmán dr. Faustusza háttal egymás felé. Ez utóbbiból származik a főszereplő neve, aki egy 19. század elején bevándorolt zsidó-keresztény család ivadéka. A név másik jelentése a német találat, terít találat szóval függ össze. De ugyanis a végén főbe találja lőni magát. Tréfából persze. Ahogyan egymástól viszonylag távol eső művek összekapcsolnak az elemző fejében, úgy lesz feszült ebben a Buzile elemzés szövege. rontárrá válik. Egyre több kétely támad, mivel a munkálatok során elkerülhetetlen a hagyomány bizonyos típusaival és korszakaival való dagályos szembenézés. Ilyen kitérő például az esztétika, mint beteljesületlen végtelenség és mint klasszicizmus, németre is át lesz fordítva a maga helyen. Ez a rész az esztétika regény alapszövegét alkotja, és nem más, mint egyetlen esztétika kritika. DREF Éppen ezzel húzza ki maga alól a talajt, hiszen első, ha csak szellemi öngyilkossági gyűtel benne, midőn összefüggés fedez föl a mindenkori klasszitizmusok és az apák az apákról leválni képtelenség között. A klasszicizmus, mint apakomplexus, és ennek a kapcsolata az esztétika születésével, mint modern, szerinte áll tudományal a hagyományal való dagályos szembenézés ugyanakkor pozitív és negatív értelemben egyaránt apokaliptikus végkövetkeztetésekre ragadja. Valamilyen szellemi kulturális végállapot és egy üres, ismeretlen kezdett határpontja ez. Lásd a főszém katonás derengését. Az Akeron folyó partján állni, az apokaliptikus gondolkodásmód, Kritikáját is jelenti, mint ahogy az említett ö, esztetika kritika az újkori történet filozófiák ö, Igaz, hogy szellemi öngyilkosságában közeljátszik ö, többszörös önmérgezése, túl sokat olvassa az orosz haustiádát és demonológiát, mindenek előtt ki a, a Egy ponton hirtelen megszakad, lehetetlenné válik és szétroncsolódik az elemzés szövege, Folytathatatlaná válik az esztetika, tehát a regény, és kicsap a másik szöveg. lázal egészen szubjektív, traumatizált napról töredékek, párbeszédes és stilizált monológok, amelyek egy belső színházzal kombinálódnak, a szívében, a fejében, az ágyékában. Lázadó és elrugaszkodott módon, önbüntetésbe is, fontásba fog. reflektálni, kezd mind arra, amit csinál, és mind arra, amit az és szövege csináltat vele. I Wasn't a Azt Jönnész Beatles feldolgozását hallották, John Lennon és Paul McCartney Norwegian Wood című dalaszolt, melyet mai műsorunk harmadik vendége Dref János, Dunajváros író választott. Ezzel elérkeztünk a mai rendhagyó belső közlés végéhez, amelyben a művészi szerzőség és a lokalitás viszonyával foglalkoztunk. Elsőként Sallászló nagyváradi születésű Göteborgi műfordítót a nagyváradi zsidó gettósításának 80. évfordulójára készített Avantgard audio-videó performanszáról kérdeztük, majd Szénási Miklós költőt és Debreceni kulturális újságírót kérdeztük a munkásságáról, a lokalitáshoz való viszonyáról, még pedig Drefjános volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Horváth Ádám nevében, és további szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották! Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk Belső közlés.